18 augusti 2023. En man i Upplandsbro får ett samtal från sin vän som plockar svamp. De har hon sett något som gjort henne så rädd att hon bara backade och sprang tillbaka till sin bil för att ringa mig. Det visar sig vara en av de två omhändertagna pojkar som under sommarlovet försvunnit från Nyköping och på sociala medier sprids bilder. Alltså det är fruktansvärt. p Krim, den här veckan om 14-åringarna som försvann och hittades mördade. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Och inom loppet av tre veckor hittas två 14-åriga pojkar mördade i skogsområden på varsin sida av Stockholm, åtta mil från varandra. Och spåren de ska visa sig leda mot den kurdiska rävens nätverk Foxtrot. Och det här är ju mord som skakat om många, inte minst de som kände 14-åringarna som deras familjer och kompisar. Och idag ska vi berätta om det vi vet hittills om pojkarna och vad som har hänt dem. Och vi kommer kalla dem för Abdi och Hassan. En 15-åring sitter häktad, misstänkt för medjeb till mord på Hassan. Men klart är att det finns fler inblandade som inte gripnän. Ja och enligt våra källor så kände de båda mördade killarna varandra och åtminstone en av dem var också vän med den nu misstänkte 15-åringen. Och vi kan nu avslöja nya detaljer som att alla tre har skrivit i samma chattgrupper. Och det är chattgrupper där enligt polisen framträdande personer inom den kurdiska rävens nätverk Foxtrott ingår. Ja det här handlar om personer med alias som är välkända för polisen och som varit med och drivit på våldsbrott under våren enligt våra källor och enligt källorna så är polisens huvudhypotes att de båda 14-åringarna ska ha gjort något som lett till att de hamnat i konflikt med foxtrott och att det är foxtrott som ligger bakom morden. Och på sociala medier så har filmer och bilder spridits på åtminstone en av pojkarna när han utsatts för våld. Och enligt våra uppgifter har vissa bilder också använts i syfte för att hota andra. Hur det kan gå om de inte betalar en skuld till exempel. Och budskapet har varit du står näst på tur. En del bilder har varit fejk men andra har varit riktiga. Och de här bilderna de har blivit en viktig pusselbit för polisen i jakten på gärningsmännen. Lördag 29 juli 2023. Klockan är halv nio på kvällen och några personer som är ute på promenad i skogen i landfjärden i Nynäshamn söder om Stockholm gör en makaber upptäckt. De hittar en kropp. Det ska visa sig vara en 14-årig pojke som från början kommer från Nässjö i Småland. Vi kallar honom Abdi. Lärdesfridare. Ja, glärdesfridare. Ja, ja. Jag var snäll. Tänk tänkte allt på alla andra. Så berättade Abdis gamla klasskamrater i Nässjö för P4 Jönköping. Han var rolig också. Ja. Sen ett och ett halvt år tillbaka har Abdi varit LVU-omhändertagen och bott på ett HVB-hem utanför Nyköping. Bakgrunden var att han var misstänkt för ett brott. Och Eftersom han var under tolv år när brottet begicks inleddes ingen polisutredning men förvaltningsrätten kom fram till att han skulle omhändertas. Och när Abdi hittar stöd i hand den där sista lördagen i juli så står det snabbt klart för polisen att Abdi har mördats. och Åklagaren Hanna Kardell får mordet på sitt bord. Den pojken har utsatts för eh, kraftigt våld mot kroppen så det gör att man, man misstänker att han har, har mördats. Och för de gamla klasskompisarna i Nässjö så blir det här en chock berättar de för P4 Jönköping. Det var ju väldigt ovärkligt först. Man... man trodde ju nästan inte på det. Ja, man blev chockad ja, liksom. att det var just han. Och ens klasskompis liksom. Vi har varit i kontakt med Abdis familj och målsägande beträde. De vill inte vara med i en intervju. Och det visar sig att Abdi fyra dagar innan han hittades mördad anmäldes försvunnen. Ja, under andra halvan om juli har han fått tillåtelse att åka från HVB-hemmet hem till familjen i Nässjö några dagar. Söndagen den 23 juli så säger Abdi hej då till familjen i Nässjö och de tror att han ska dra tillbaka till HVB-hemmet. Men han dyker aldrig upp på hemmet. Istället blir ett videosamtal den sista gången som hans familj pratar med honom enligt våra källor. Och när de försöker ringa nästa gång är telefonen död. De får inget svar. Två dagar efter att han åkte från Näsjö så anmäls Abdi försvunnen. Polisen larmas men någon stor sökinsats inleds inte. Missing People går ut med en efterlysning i sociala medier men de inleder inget fysiskt sök eftersom det inte finns uppgifter om var de skulle kunna söka efter pojken. Och efterlysningen leder inte heller till några tips. Och innan Abdis kropp hittas så kommer också en annan omhändertagen 14-årig pojke som placerats i Nyköping försvinna. Vi kallar honom Hassan och han känner Abdi enligt våra källor. När han bodde hos sin mamma och pappa så var han en väldigt glad, vetgirig pojke eh, som älskade att vara ute och spela fotboll väldigt social så beskrivs Hassan av Elin som vi kallar henne hon är nära vän med Hassans pappa vi har varit i kontakt med honom också och han har gett Elin sin tillåtelse att ställa upp på intervju med oss Hassan har varit familjehemplacerad sedan 2021. Enligt förvaltningsrätten och kammarrätten riskerade hans familjesituation att skada hans hälsa och utveckling. Hans föräldrar de motsatte sig i de här besluten och menade att de visst kunde ta hand om sin son. Pappan berättar för oss att han har haft mycket kontakt med sin son den senaste tiden. Pappan befinner sig utomlands men har hörts med Hassan på telefon. Och sista gången de pratar med varandra är natten till den 27 juli. Pappans vän Elin berättar. Pojken säger till sin pappa att han ska åka till Stockholm. Ehm. Och det är mitt i natten och pappa säger nej, gå tillbaka. Ehm. Gå tillbaka till, din, till ditt familjehem. Ehm, och sen får han inte... Och så säger han väl liksom... Så, nej, men det är ingen fara, pappa. Ehm, och att de ska höra sen. Och sen hörs de inte av mera. Och vid lunchtiden 27 juli så ringer det på dörren till familjehemmet i Nyköping där Hassen är placerad. Utanför dörren så står en 15-åring som man på familjehemmet känner väl igen. 15-åringen frågar efter sin kompis Hassan alltså. Mannen i familjehemmet går upp till Hassan, säger att 15-åringen är där. Sen måste mannen åka iväg på ett ärende så han ser inte om Hassan och 15-åringen går därifrån tillsammans. Och som vi sa så känner den här mannen i familjehemmet väl till den här 15-åringen berättar han för oss. Hassan och 15-åringen är vänner och mannen i familjehemmet berättar att de hängt mycket på fritiden. Att de ofta åkt till Stockholm tillsammans bland annat för att gå på Gröna Lund. Men när han kommer hem vid 18-19-tiden är hassan inte på sitt rum. Mannen ringer till hassan utan att få svar och han fortsätter ringa under kvällen utan att hassan svarar. Och det är inte likt hassan, säger mannen i familjehemmet. När hassans telefon dagen efter är avstängd, då ringer mannen till socialhuren och säger att hassan är borta. Samtidigt så försöker Hassans pappa få tag på sin son under de här kommande dagarna. Och när han kommer i kontakt med kompisar till sonen- ja, då förstår han att något allvarligt har hänt. Då hör han av sig till Elin och hennes man. Och enligt Elin så är det först nu som pappan får veta att hans son är försvunnen. Efter det börjar pappa förbrilt söka. Efter honom. Elin och hennes man fortsätter nu att ha kontakt med Hassans pappa dagligen- vi får indikationer på att någonting har hänt honom. Vilket gör att vi behöver kontakta polisen ännu mer. Och vi ska återkomma till vad det är för indikationer som Elin och Hassans pappa får. Både Abde och Hassan försvinner alltså från Nyköping under sommarlovet 2023- Ja, Nyköping är ju inte en jättestor stad. Det är Sörmlands näst största efter Eskilstuna och ligger en timme söder om Stockholm. Och enligt polisen så har de inte haft några större problem med gängkriminalitet i Nyköping de senaste åren. Men nu när vi spelar in det här så har det faktiskt varit två skjutningar bara senaste veckan. Och två personer har skottskadats men enligt polisen så ska skjutningarna inte ha någonting med 14-åringarnas försvinnande att göra. Och när det var skolstart i Nyköping förra veckan så befarade polis och skolpersonal att det som hänt under sommarlovet när Abdi och Hassan försvunnit skulle skapa oro hos tonåringarnas skolkompisar. Jag heter Tobias Kjell och jobbar som gruppchef för vår områdspolis här i lokalpolisområdet Nyköping. Vi har sett ungdomar i väldigt låg ålder, ner till tio års ålder som har pratat om de här sakerna och som bevisligen vet nästan mer än vad jag vet i vissa fall. Om de nu vet rätt saker, det låter ju osagt. Och det är lite skrämmande att så unga ändå har koll på vad som har hänt. Eller tror jag har koll på vad som har hänt. Ja, Nyköpingspolisen Tobias Kell har fått frågor om det som har hänt 14-åringarna från både barn och vuxna. Men han betonar att det mest varit kommunanställda och skolpersonal som ställt frågor inför skolstarten. Är det elever jag känner eller är det elever jag har som kommer påverkas av att elever har försvunnit- hur kommer det påverka min trygghet i skolan? Hur kommer det påverka utbildningen? Sådana saker. Jag tror inte folk upplevt en rädsla för egen del. I vintras var två andra pojkar från Nyköping inblandade i våldsdåd i Stockholm. Det var när flera skott avlossades mot en dörr och en balkong i gubbängen. En 14-åring greps när han sprang från platsen vid en av skjutningarna- och en 15-åring misstänktes ha varit en av de som avlossat skotten- och 14-åringen är inte straffmyndig och har placerats på ett sisshem. 15-åringen dömdes av hovrätten för försök till mord i två fall. Och båda tonåringarna var kända av polisen i Nyköping innan. Och i efterhand har åklagaren kunnat se att personer på utförarsidan haft kontakt med alias kopplade till Foxtrott. Man har dock inte kunnat se att tonåringarna från Nyköping haft en direkt kontakt med de aliasen. Och nu misstänks alltså Foxtrott vara inblandade i Hassan och Abdis försvinnande. Fem ungdomar från Nyköping har alltså varit inblandade som misstänkta gärningsmän- eller som brottsoffer i misstänkta gängkonflikter under loppet av drygt ett halvt år. Jag tror det här är nytt både för Nyköping och för Sverige stort- att man så tidigt sig åt så grov brottslighet. Vi kan se ungdomar som har ett riskbeteende- men att det sen ska eskalera så fort som sån allvarlig brottslighet, var inte jag förberedd på och jag tror inte någon annan var det heller. Däremot har vi sett genom åren att det blir en annan romantisering kring kriminalitet bland vissa individer i samhället. Ungdomar ser att kan jag kanske lyckas genom att vara kriminell, jag kan nå framgång. Och Nyköpingspolisens arbete med ungdomar som riskerar att hamna i grov kriminalitet har inte förändrats efter försvinnandena eller efter skjutningen i gubbängen, säger Tobias Kjell. Nej, inte på att vi ser att ungdomar hamnar i brottslighet, för det har de ju, ungdomar alltid gjort. Utan vi fortsätter utveckla våra metoder, hur vi jobbar med skola, hur vi jobbar med socialtjänst, hur vi jobbar med orsontal med familjer och sånt. Det är något vi utvecklar hela tiden. Tobias Kell säger att polisen i Nyköping och kommunen jobbar för att ungdomar ska få positiva förebilder. Det är bland annat därför som man är ute och visar sig i skolorna. Men som han var inne på så har varken han eller hans kollegor varit riktigt beredda på hur långt ner i åldrarna det grova våldet kunnat sjunka. Ja, men det, jag blir bestört och jag blir samtidigt förvånad att så unga människor kan hamna i sån grov kriminalitet- och att man väljer den vägen och tror att det är så lycka kommer. För jag tror ändå inte att de har blivit tvingade till det- utan de har medvetet eller omedvetet gjort val- som har gjort att de har hamnat i situationer som de sen inte kan tas ut. När juli blir augusti är alltså Hassan försvunnen och Abdi hittad mördad- åklagaren Hanna kadell. Jag kan inte gå in på sådär jättemycket detaljer men det man gör generellt sett det är ju att man försöker kontrollera de, de sista dagarna i livet för den här personen. Och eh, ja, då gör man en del utredningsåtgärder. Man försöker bland annat analysera telefontrafik. Och... Men vad man ser i mördade Abdis telefontrafik vill hon inte säga. Men på tisdagen den 1 augusti går hon ut med att man också letar efter Hassan och att det kopplas till mordet på Abdi rent utredningsmässigt. Och polisen jobbar då inledningsvis intensivt med att leta efter den här andra personen. De sista spåren från Hassan är när han köper ett litet paket chips i en närbutik i Järfälla kommun norr om Stockholm. Och det här var Expressen först med att berätta. Det var på kvällen den 27 juli, alltså samma dag som Hassan senast sågs i familjehemmet i Nyköping och två dagar innan Abdi hittas mördad. Och de som jobbar i den här butiken berättar för oss att polisen varit där och tagit med sig övervakningsfilm därifrån. Och Hanna Kardell säger så här om de uppgifterna. Nej men alltså jag kan ju inte gå in på detaljer kring kring vad vi vet i utredningen just nu så jag har egentligen ingen, ingen kommentar kring det. Men i den där affären ska enligt våra uppgifter också den 15-åring som kom hem till Hassan samma dag som han försvann också ha varit med. Och det gör honom intressant för polisen. Och det här är en kille som polisen känner till sedan tidigare men han har bara dömts för ett mindre brott. Och vad det är som gör att man kopplar ihop mordet på Abdi med kidnappningen av Hassan det vill åklagaren Hanna Kadell inte säga. Enligt våra källor så är det från början när polisen får ta del av bilder som sprids på Hassan när han utsätts för brott som gör att de kopplar ihop det med mordet på Abdi. Och polisen hittar också snabbt chattar där både Abdi och Hassan är med. Och i de här chattgrupperna ska också personer och den misstänkte pojken finnas med. Och det här materialet, det gör alltså att polisen tror att Hassan har blivit kidnappad och att den här 15-åringen har något med det att göra. Och Den 11 augusti häktas 15-åringen misstänkt för medhjälp till Människoro, alltså för att ha varit med och kidnappat Hassan. Han ekar till brott. Och tre dagar senare går åklagaren ut med att man tror att även Hassan har blivit mördad. Det fanns uppgifter i ärendet som talade för att han inte längre var i livet. Och det har bland annat att göra med möjligheten för hans anhöriga att till exempel få ett målsägande beträde. Det kan man inte få för ett människor, men man kan på det för ett mord. Och då gjorde jag bedömningen att, att jag tyckte det fanns så mycket omständigheter som talade för att han inte längre var i livet. Att jag rubricerade omgärningen då till mord. Ja, under tiden polisen fortsätter att leta efter Hassan så får de ju alltså ta del av de här bilderna som ska föreställa när Hassan utsätts för brott. Bilderna sprids på sociala medier och man tolkar det som ett sätt att hota andra, berättar våra källor, att du står näst på tur. Polisen har sett liknande bilder på Abdi också. Hassans pappas vän Elin berättade ju att de får indikationer på att något har hänt Hassan och att de har mycket kontakt med polisen. Och det är ju för att de också nås av de här bilderna som cirkulerar på Hassan. Och hans pappa berättar för oss att han förstår ganska snart att hans son har blivit mördad. Elin varken kan eller vill gå in på vad de här bilderna visar men kan inte utesluta att det är Hassan som syns på bilderna. Alltså det är fruktansvärt... Det är, någon, det är bilder som pappa kommer få leva med resten av livet. Det är ingenting han eller vi någonsin kommer glömma. Åklagaren Hanna Kardell hon vill inte säga vilken betydelse bilderna hade för att hon ändrade rubriceringen från människorov till mord. Jag är medveten om och jag har också fått information om från polisens håll att det cirkulerar bilder i sociala medier- och och när det gäller det så kan jag väl bara säga att jag tycker att det är väldigt tragiskt för den här pojkens familj. Att det är på det sättet att man delar och sprider den typen av bilder. Men huruvida det har påverkat liksom överväganden jag har gjort i utredningen, det kan inte jag kommentera tyvärr. Men Hassan, han är fortfarande borta. Fredagen den 18 augusti 2023. En person i Upplandsbro norr om Stockholm får ett samtal från sin kompis. Kompisen är skärrad och har varit ute och plockat svamp i ett skogsområde in till en hage i Upplandsbro. Vi har bytt ut rösten eftersom personen vill vara anonym. De har hon sett något som gjort henne så rädd att hon bara backade och sprang tillbaka till sin bil för att ringa mig. Vännen har sett någonting som hon från början tror är soppåsar tills hon har sett att skor sticker fram ur dem. Hon ber mig komma dit och jag åker dit. Kanske är det för att jag är lite förberedd på vad som väntar mig jag tycker att jag känner en lukt. Men det är en hästhage bredvid, så jag tänker och hoppas att lukten kommer därifrån men det är en kropp som ligger där. Och idag så minns han knappt vad han såg, men han minns att det låg mossa på delar av kroppen som att någon hade försökt gömma den. Men det hade regnat så mycket dagarna innan så mossan hade nog spålats av från kroppen. Den här platsen ligger bara drygt en meter från en stig vid hästhagen så de borde ha sett den om den inte var gömd tidigare annars. Båda ringer efter två, och ambulans och polis kommer dit. Kroppen har enligt våra källor legat där ett tag. Och Elin, alltså Hassans pappas vän, får snart veta. Polisen kontaktar eh, min man som, som kontaktar pappan eh, och berättar att en kropp har hittats eh, men att den inte identifierar den där. Det är allt vi får veta och att eh, pappa är den första som kommer få veta om, om det är hans son. Mer än så får vi inte veta. Det dröjer nästan en vecka innan kroppen som hittades i Upplandsbro är identifierad. Och den 24 augusti kommer beskedet det är Hassan som hittats mördad där. Och Det här når såklart Elin och Hassans pappa. De var beredda på att få det här samtalet- men det är inte genom polisen som de får informationen först. Elin berättar att hon först den här dagen får en pushnotis från Expressen- där det står att 15-åringen nu är misstänkt för medhjälp till mord- Precis när polisen ringer eh, så får vi ytterligare ett pling med nyhet att han har hittat stöd. Eh, <hör> så det samtalet eh, ifrågasätter jag eh, hur, hur tidningen kan veta det här för de ringer till oss och till pappa och polisen hade inte koll på att det hade gått ut i tidningen Ja, vi har ju själva varit i kontakt med Hassans pappa och han säger precis som Elin att han är lovad att få beskedet om sonens död först av alla. Istället så läste han om det först i sociala medier och han beskriver det som fruktansvärt och är kritisk till att han inte fick informationen innan den gick ut i media. Åklagaren Hanna Kardell beklagar det som har hänt och säger att det var ett missförstånd mellan henne och polisen som gjorde att informationen nådde media först. Även om de som hittade Hassans kropp i Upplandsbro inte kände honom så blir beskedet att det är Hassan som de hittade tungt. Jag misstänkte att det var det. Det är så fruktansvärt orättvist. Det är ett barn. Jag är chockad. Är så overkligt. Bland undrar jag om det här verkligen har hänt. Min vän som hittar kroppen mår verkligen jättedåligt. Samma dag som det bekräftas att Hassan hittas mördad omhäktas alltså den misstänkte 15-åringen. Och den här gången är misstankarna ändrade från medhjälp till människoro till medhjälp till mord. Och vi har varit i kontakt med hans advokat som skriver ett mejl att hennes klient förnekar brott och att hon är förhindrad att uttala sig mer eftersom hon är belagd med yppande förbud. Och det betyder ju att hon inte får berätta någonting som sagts under förhör eller under häktningsförhandlingar. Polisens utredning fortsätter och man tror att det finns fler inblandade än 15-åringen som är misstänkt för medhjälp till mord på Hassan. Och man misstänker som sagt att det hänger ihop med mordet på Abdi. Och som vi var inne på tidigare så har både Hassan och Abdi chattat i grupper där folk från den kurdiska rävens nätverk Foxtrot varit med. Huvudspåret polisen följer just nu är, enligt våra källor, att Abdi och Hassan har gjort något som upprört Foxtrot och att morden är en händ. Men vad den här konflikten verkligen handlat om, det vet vi inte i nuläget, säger en källa. Åklagaren Hanna Kardell vill inte bekräfta de uppgifterna eller säga någonting om vilken motivbild som hon misstänker. Men hon säger så här. Ja det är såklart tragiskt för, för alla inblandade att så här unga personer utsätts för den här typen av äm, gärningar. Äm, det tror jag att de allra flesta kan hålla med om. Jag har inte haft något sånt här fall tidigare. Och för egen del kan jag tycka att det, att det sticker ut att, att offren är så här pass unga som råkar ut för den här typen av brott. Elin och Hassans pappa de har läst att morden på 14-åringarna kan ha med gängkriminalitet och nätverket Foxrot att göra. Om det stämmer så vet de varken när eller hur det skulle ha gått till. Han känner ju inte igen sin son på det sättet. Eh, men han känner ju att att samhället har brustit eh, de sku, han, han, han säger så här de, de skulle ha tagit hand om min son de sa att de skulle ta hand om honom eh, och det gjorde de inte Pappan säger också till oss att om hans son varit i kontakt med gängkriminella på något sätt så vill han se bevis på det innan han tror på den informationen. Ja, Elin har haft mycket kontakt med pappan sedan de fick beskedet om att hans son mördats. och Just nu pågår en process för pappan om att få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att han ska kunna återvända till Sverige under förundersökningen. Vi kommer fortsätta kämpa. Dels för att pappan ska få komma hit och få ta ett ordentligt avsked eh, från sin son. Men sen, jag vet ju att det här är bara början. Det är slutet på hans liv, men det är början på en väldigt lång kamp för att få de här människorna i fängelse. Vi har lyssnat på p Krim om 14-åringarna som försvann och hittades mördade. Producent var Kina Pojannen och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Och tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp på p3krim.se eller på 073 461 2915. Och där når du oss också på signal.